Horain, altu bepeko taldearen txanda. Izarrek, Kakiturri eari taldeko Beitxo, Xabi eta Juan Mari dikantatuko die eta hauek erantzun. Hau da gaia. Zuk, Izar, bikote aurkitzeko zerbitzu bat kontratatu zenuen. Gaur, hiru pertsonaia ezberdinekin eginduzu zita azkar bat eta Beitxo, Xabi eta Juan Mari zure hiru zitetatik bat aukeratu behar duzu, bigarren zita bat izateko. Zuk, izar, bikotea aurkitzeko zerbitzu bat kontratatu zenuen. Gaur, hiru pertsona ezberdinekin egin duzu zita azkar bat, eta betxo, Xabi eta Juan Mari zure hiru zitetatik bat aukeratu behar duzu, bigarren zita bat izateko. nia, dago. Ah. Bueno, bai baina aukeratzeko etzasu hartu arruntan. Inglesa ondo dara bilkitnik orain zaude aipatuta. Eta hobeto egin godezu niri ateraz pixkat punta. Errearekin txar maundia du izarazpian sartuta. R arekin xarrma dut izaraspian zarartuta. Zabik nirekin ateratzeko, faltan du zerbeza lataa. Naizta eta barnea duen benetan sarmanta. Bigarren zita eskuratzeko, akatz bat daukata kaka. Beren lo, bere lo baren al baina aitonaren praka. Beren lo baren baina aitonaren Al, alanda guztiz, nik izan dut bai neskeekin eksioa Iñola ere ez naiz aurkitzen ez lotxondiak itoa eta gainera. Ni de planta au esta es nola naikoa. Ni es bainais es tradicionala es iñola tipicoa Ni es bainais es tradicionala es iñola tipicoa Hauekin baino mutilik gabe, obe izar mendiguren. Ta zerbitzua nik bertan bera utzi behar dut lehen bailen. Arropa txuri eta gorria gaur ez duen arren. Ez dakit beito pretendientea edo nondago ali den, Ez dakit beo pretendientea edo nondago ali den! <coughs> Gualin ondagon esango dizut nere galtzetan barrena. Zure aukera ni nauzueta izar gaurko da onena. Gu irurotan begiratu ondo Ni nauzu eta gaztena eta gainera oraindik eztena ederki martxan duena eta gainera oraindik eztena martxa ederkin duena